Əz-Zumer surəsi, 75 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, kitabın nazil edilməsi yenilməz qüvvət, hikmət sahibi Allah tərəfindəndir. Ya Peyğəmbər, biz kitabı sənə haqq olaraq nazil etdik. Buna görəsən də, dini məhz Allaha aid edərək, yalnız O'na ibadət et. Bil ki, xalis din ancaq Allaha məxsustur. Allahı qoyub bütləri özlərinə dost tutanlar, biz onlara yalnız Bizi Allaha yaxınlaşdırmaq üçün ibadət edirik deyillər. Şübhəsiz ki, Allah ixtilafda olduqları məsələlər barəsində onların arasında hökm edəcəkdir. Allah yalançı, nankör olan kimsəni doğru yola müvəffəq etməz. Əgər Allah özünü övlad götürmək istəsə idi, yarattıqlarından istədiyini seçərdi. O, pakdır, müqəddəsdir. O, bir olan, qəhr edən Allahdır. Allah göyləri və yeri haqq olaraq yarattı. O, gecəni gündüzə, Gündüzü də geciyə qatar. O, günəşi və ayı ram etdi. Onların hər biri müəyyən bir müddətə dək hərəkət edər. Aceh olun ki, O, yenilməz qüvvət sahibidir. Çox bağışlayandır. Allah sizi tək bir nəfərdən, Adəmdən xəlq etdi. Sonra onun özündən həm tayını, həvvanı yaraddı. O, heyvanlardan səkiz cift əmələ gətirdi. O, sizi analarınızın bətnində üç zülümət içində, yaranışdan yaranışa salaraq yaradır. Bu, sizin Rəbbiniz olan Allahdır, hökum O'nundur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Elə Allaha ibadət etməkdən necə döndərilirsiniz? Əgər küfr etsəniz, bilin ki, Allah sizə əsla möhtac deyildir. Amma bəndələrinin küfr etməsi O'na xoş getməz. Əgər şükür etsəniz, sizin bu şükrünüz O'na xoş gələr. Heç bir günahkar başkasının günahını daşımaz. Sonra Rəbbinizin üzruna qaydacaqsınız. O, size nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Həqiqətən, Allah ürəklərdə olanları biləndir. İnsana bir zərər toxunduqda, tövbe edərək Rəbbinə yalvarar. Sonra Allah öz dərgahından ona bir neymət əta etsə, əvvəlcə kimə dua etmiş olduğunu unudar və Allah yolundan çıxartmaq üçün ona şəriklər qoşar. Ey Peyğəmbər, de, hələ küfrünlə bir müddət dövran sür. Şübhəsiz ki, sən cəhənnəm əhlindənsən. Məyər ahirətdən qorxan Rəbbinə ümid bəsləyən, yağ səcdiyə qapanıb, yağ dayaq üstə durub, gecə saatlarını ibadət içində keçirən müti bəndə kafirlə birdimi? de. Heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Allahın ayələrindən yalnız ağıl sahibləri ibrət alar. Ya peyğəmbər, de. Ey məni iman gətirən bəndələrim, Rəbbinizdən qorxun. Bu dünyada yaxşılıq edənlərə yaxşılıq vardır. Allahın yaratdığı yer üzü genişdir. Yalnız səbr edənlərə saisiz hesabsız mükafat veriləcəkdir. De, mənə dini məs Allaha məxsus edərək, yalnız O'na ibadət etmək əmr olunmuşdur. Mənə ilk müsəlman olmaq buyurulmuşdur. De, əgər Rəbbimə asil olsam, doğrusu böyük günün əzabından qorxuram. De, mən Allaha dinimi yalnız O'na məxsus edərək tapınıram. Siz də O'ndan başqa istədiyinizə ibadət edin. D. Əsil ziyan çəkənlər, qiyamət günü özlərini və ailələrini ziyana uğradanlardır. Bax, açıq-aşkar ziyan budur. Onların üstlərində və altlarında oddan siper vardır. Allah öz bəndələrini bununla qorxudur. Ey bəndələrim, məndən qorxun! Tağuta ibadət etməkdən çəkinib, tövbə edərək Allaha tərəf qaydanları müjdə gözləyir. Ya Peyğəmbər, bəndələrimə müjdə ver. O kəslər ki, sözü dinləyib onun ən gözəlinə uyarlar. Onlar Allahın doğru yola yönətdiyi kimsələrdir. Ağıl sahibləri də elə onlardır. Ya Peyğəmbər, məyər sən haqqında əzab sözü vacib olmuş kimsəni və cəhənnəmdə olanı qurtara bilərsən mi? Lakin Rəbbindən qorxanları bir-birinin üstündə tikilmiş otaqlar gözləyir. Onların altından çaylar axar. Bu, Allahın vədidir. Allah vədə xilaf çıxmaz. Məyər Allahın göydən yağış yağdırdığını, onu yer üzündəki bulaqlara axıttığını, sonra onunla növbə növ əkin yeçişdirdiyini görmürsənmi? Sonra o quruyar, sən onu saralmış görərsən. Sonra da Allah onu çör döndərər. Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Məyər Allahın qəlbini İslam üçün açdığı kəs, Rəbbindən bir nur üzərində deyilmi? Elə isə, vay qərbləri Allahın zikrinə qarşı sərt olanların halına, onlar açıq aydın azmışlar. Allah sözün ən gözəlini, bir-birinə bənzər, təkrarlanan bir kitab şəkilində nazil etdi. Quranın təhdidlərindən, Rəbbindən qorxanların tükləri biz-biz olar. Allahın zikrindən sonra ürəkləri yerinə gəlib qorxuları gedər. Bu, Quran Allahın hidayətidir. Onun da istədiyini doğru yola yönəldər. Allahın yoldan çıxartdığı kimsəyə isə heç bir yol göstərən olmaz. Məyər qiyamət günü şiddətli əzabdan üzü ilə qorunan kəs, əzabdan əmin olan kimsə kimi ola bilərmi? Zalimlara əməllərinizin cəzasını dadın deyilər. Onlardan əvvəlkilər də Peyğəmbərləri təksib etmişdilər. Buna görə də bilmədikləri yerdən onlara əzab gəlmişdi. Allah rüsvaçılığı onlara dünyada daddırdı. Axirət əzabi isə daha şiddətlidir. Kaş biləydilər. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəl çəkdik ki, bəlkə öyüd nəsiyyət qəbul etsinlər. Biz nöqsansız, qüsursuz, ərəbcə bir Quran nazil etdik ki, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinsinlər. Allah bir məsəl çəkir. Bir adamın, kölənin bir-biri ilə çəkişən bir neçə şərikli ağası var. Başqa bir adamında yalnız bir ağası var. Onların hər ikisi vəziyyətcə eyni ola bilərmi? Həmd ancaq Allaha məxsustur. Lakin onların əksəriyyəti bilməz. Şübhəsiz ki, sən də öləcəksən. Onlar da öləcəklər. Sonra siz qiyamət günü Rəbb Allaha qarşı yalan uydurub söyləyən, özünə gələn həqiqəti, Qur'anı təksib edən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Məyər cəhənnəmdə kafirlər üçün yer yoxdur, haqqı gətirən və onu təsdiq edənlər isə əsli müddəqilərdir. Onlar üçün Rəbbinin dərgahında dilədikləri hər şey vardır. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur. Allah bununla onların etdikləri ən pis işlərin üstünü örtəcək və gördükləri ən yaxşı işlərə görə onları mükafatlandıracaqdır. Məyər Allah öz bəndəsinə kifayət deyilmi? Onlar isə səni ondan qeyriləri ilə qorxudurlar. Allahın yoldan çıxartdığı kimsəyə heç kəs yol göstərə bilməz. Allahın doğru yola saldığı kimsəni də heç kəs yoldan çıxarda bilməz. Məyər Allah yenilməz qüvvət sahibi, intiqam sahibi deyilmi? Həqiqətən, əgər onlardan göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, mütləq Allah deyə cavab verəcəklər. D. Elə isə bir söyleyin görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz, onun zərərini aradan qaldıra bilərmi? Yaxud, əgər Allah mənə bir mərhəmət əta etmək istəsə, onlar onun mərhəmətinə mane ola bilərlərmi? D. Mənə təşcə Allah kifayət edər, təvəkkül edənlər yalnız ona De, ey təv Siz özünüzə uyğun tərzdə işinizi görün, mən də özümə münasib şəkildə işimi görəcəm. Siz mütləq biləcəksiniz ki, rüsvayçı əzab kime gələcək, kim həmişəliyi əzaba düçar olacaqdır? Ya Peyğəmbər, biz kitabı insanlar üçün sənə haqq olaraq nazil etdik. Kim doğru yolda olsa, öz xeyrinə olar. Kim haqq yoldan çıxsa, zərəri özünə yetişər. Sən onlara vəkil deyilsən. Allah əcəli çatan kimsələrin canlarını onlar öldüyü zaman, ölməyənlərin canlarını isə yuxuda alar, ölümünə hökum olunmuş kimsələrin canlarını saxlayar, digər kimsələrin canlarını isə müəyyən bir müddətə də qaytarar. Həqiqətən bunda düşünən bir qövm üçün əlamətlər vardır. Yoxsa onlar Allahdan qeyrilərini şəfayətçi etdilər? De, onlar heç bir şeyə malik olmadıqları və heç bir şey qanmadıqları halda şəfayət mi edəcəklər? De, bütün şəfayət yalnız Allaha məxsustur. Göylərin və yerin hökmü O'nun əlindədir. Sonra siz O'nun huzuruna qaytarılacaqsınız. Allah tək olaraq anıldığı zaman, ahirətə inanmayanların qəlbləri nifrətlə dolar. Ondan Allahdan başqaları yad edildiyi zaman isə onları dərhal sevinç bürüyər. De, ey göyləri və yeri yoxdan yaradan, ey gizlini və aşkarı bilən Allah, bəndələrin arasında ixtilafda olduqları barəsində sən hökum edəcəksən. Yer üzündə nə varsa, hamısı, üstəlik bir o qədər də kafirlərin olmuş olsaydı, mütləq onu qiyamət gününün pis əzabından qurtarmaq üçün fidyə verərdilər. Lakin o zaman Allahdan onlara güman etmədikləri görünəcəkdir. Onlara etdikləri pis əməllərin cəzası görünəcək və isteza etdikləri onları saracaqdır. İnsana bir zərər toxunduğu zaman bizə dua edər. Sonra dərgahımızdan ona bir neymət əta etdikdə, bu mənə yalnız biliymə görə verilmişdir deyər. Xeyr, bu bir imtihandır, lakin onların əksəriyyəti bilməz. Şübhəsiz ki, bu sözü onlardan əvvəlkilər də demişdilər, lakin qazandıqları onlara heç bir fayda vermədi. Onlar etdikləri pis əməllərin cəzasına düçar oldular. Bunların zülm edənləri də qazandıqları günahların cəzasına düçar olacaqlar. Onlar Allahı aciz bıraxan deyirlər. Məyər onlar hələ də bilmirlərmi ki, Allah istədiyinin ruzisini artırar, istədiyininkini də azaldar. Həqiqətən bunda iman gətirən bir qövm üçün ibrətlər vardır. D. Ey mənim özlərinə zülm etməkdə həddi aşmış bəndələrim, Allahın rəhmindən ümitsiz olmayın. Allah bütün günahları bağışlayar, həqiqətən o bağışlayandır, rəhmidəndir. Rəbbinizə dönün, əzab sizə gəlməmikdən əvvəl ona təslim olun, sonra sizə heç bir kömək olunmaz." Qəfil əzab özünüz də bilmədən başınızın üstünə almamışdan əvvəl, Rəbbinizdən sizə nazil edilmiş ən gözəl sözə, Qurana tabə olun. Elə edin ki, sonradan bir kəs, Allaha itayət barəsində etdiyim təksirlərə görə, vay halıma, həqiqətən mən isteyza edirdim, deməsin. Yaxud, əgər Allah məni doğru yola yönəltsəydi, mən mütləq müttəqilərdən olardım, söyləməsin. Və ya əzabı gördüyü zaman, kaş bir dəfə də dünyaya qayıda biləydim. Yaxşı işlər görənlərdən olardım deməsin, xeyr, mənim ayələrim sənə gəlmişdi, amma sən onları yalan saydın, təkəbbür göstərdin və kafirlərdən oldun. Qiyamət günü Allaha qarşı yalan uydurub söyləyənlərin üzlərini qapqara görərsən. Məyər təkəbbür göstərənlər üçün cəhənnəmdə yer yoxdur, Allah müttəqilərə imanlarına görə nicad verər, onlara pislik toxunmaz və onlar qəmqüssə də görməzlər. Allah hər şeyin xaligidir, O hər şeyə vəkildir. Göylərin və yerin açarları, ixtiyarı O'nun əlindədir. Allahın ayələrini inkar edənlər, məhz onlar ziyana uğrayanlardır. D ey cahillər, mənə Allahdan başqasına mı ibadət etməyi əmr edirsiniz? Ya rəsulum, sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhiy olunmuşdur. Əgər Allaha şərik qoşsan, bütün əməlin puça çıxacaq və mütləq ziyan çəkənlərdən olacaqsan. Xeyl, yalnız Allaha ibadət et və şükr edənlərdən ol. Müşriklər Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər. Halbuki qiyamət günü, yer bütünlüklə onun ovcunun içində olacaq. Göylər isə onun sağ əli ilə büküləcəkdir. Sur çalınacaq, Allahın göylərdə və yerdə olan istədiyi kimsələrdən başqa, dərhal hamı yıxılıb öləcək. Sonra bir daha çalınan kimi, Onlar qəbirlərindən qalxıb Allahın əmrinə müntəzir olacaqlar. Yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq, kitab ortaya qoyulacaq, peyğəmbərlər və şahidlər gətiriləcək, onlar arasında ədalətlə öküm olunacaq və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir. Hər kəsə öz əməlinin cəzası veriləcəkdir. Allah onların nə etdiklərini ən yaxşı biləndir. Kafirlər dəstə dəstə cəhənnəmə sürüklənəcəklər. Nəhayət, ora çatınca onun qapıları açıl Və cəhənnəm gözətçiləri onlara deyəcəklər, məyər sizə öz içərinizdən Rəbbinizin ayələrini oxuyan, sizi bu gününüzə qovuşacağınızla qorxudan Peyğəmbərlər gəlməmişdi? Bəli, gəlmişdi, lakin əzab sözü kafirlər barəsində vacib oldu deyə cavab verəcəklər. Onlara belə deyiləcək, girin cəhənnəmin qapılarına, orada əbədi qalmaq üçün. Təkəbbür göstərənlərin məskəni necə də pistir. Rəbbindən qorxanlar da dəstə-dəstə cənnətə gətiriləcəklər. Nəhayət, ora çatınca onun qapıları açılacaq və gözətçiləri onlara Salam əleyküm, xoş gəldiniz, əbədi qalacağınız cənnətə daxil olun, deyəcəklər. Onlar isə bizə verdiyi vədini yerinə yetirmiş və bizi bu yerə varis etmiş Allaha həmd olsun. Biz cənnətin istədiyimiz yerində sakin oluruq, yaxşı aməllər edənlərin mükafatı necə də gözəldir, deyəcəklər. Mələkləri də ərşi əhatə edərək, Rəbbini həmsənayla təqdis edən görəcəksən, onların arasında ədalətlə höküm olunacaq və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun, deyiləcəkdir.